Меня Хвидько був складачем у славнозвісній тоді друкарні князів Остройських в Острозі, в друкарні, видання якої, особливо церковні книги, ціняться тепер дуже дорого. Хлоп Хвидько, що став складачем не по своїй волі, а за наказом старого князя, який брав з остройської школи у свою друкарню кожного, кого його ясновельможності забажалося взяти, не відчував ніякої схильності до друкарської справи. Сидіти або здебільшого стояти перед ящичками з літерами в похмурій тюрмі, якою здавалась друкарня, зранку до ночі цокати остогиблими літерами і водночас думати про зелений ліс, про поле, про волю, про козакування, і внаслідок цього через неуважність хапати не ту літеру, яку треба замість буки ставити како, і замість како, і іжицю і за це діставати ляпаса або вуходранку, а то й києм по спині від справника чи від пана ревізора. Усього цього було цілком досить, щоб зненавидіти чортову друкарню. Хотько мріяв про Запоріжжя, а тут набирай духовний вертоград або лісницю до раю. Йому остогиблиці вертогради і лесниці, але найбільше стогидли літери. І от він почав потихеньку тягати їх з друкарні і давати козакам на лиття куль. Але Хвитько чинив у даному разі з розбором він не чіпав своїх слов'янських літер, якими друкувались церковнослов'янські книги. Хритько несвідомо став прибічником Кирилиці. А він прокляту латиницю, Таляччину, шрифти латинський і польський, і віддавав їх на козацьку справу. Таким чином, через дивний збіг ідей та обставин, друкарня знаряддя єзуїтської пропаганди в Південній Русі стала знаряддям цілком протилежної її ідеї, знаряддям козацької незалежності. Іезуїцька книга, надрукована в Острозькій друкарні, Побивали народність і віру України, а козацька куля, відлита з латинського польського шрифту, тої самої друкарні, руйнувала не лише зведену єзуїтами будову окатоличення південноруського народу, але й саму державу, що дала притулок цим розбійникам церкви Христової. Що ж це таке? дивувався старий Омелько, крутячи пальцями чорненьку бляшку. Та літера ж дядьку, відказав Хойко. «Яка матрії літера? Оце Горобине очко? Ні, дядько, не Горобине очко, а літера О. Он». Несподівно загавкав рябко і кинувся до воріт. «Цу-цу, рябко!» – почулося за воротами. Собака радісно закрутив хвостом і гайнув у воріття. «Кого Бог несе?» – повернув до воріт мелько. Глянула в тому ж напрямку його старша онука і спаленіла. Собачий нюх і дівоче серце вгадали, хто йшов. Відчинилася хвіртка, і у двір зайшло двоє знайомих уже нам парубків. Ті, що їх запряжено було в біду, патера загайла, і один з них іржав жеребцем, а другий попереджав патера, що буде хвицатись. «Ї-гі-гі!» раптом заїржав один із прибулих кремезний гарний парубок з сірими веселими очима, і заїжджав так добре, що навіть Рябко здивувався, хотів був загавкати, та схаменувся, збагнув, що той жартує, і ще швидше закрутив хвостом. "Ну знов заіржав веселий парубок: "Тю на тебе, чи ти з глузду з'їхав чи що здивувався, Омелько?" "Ні, дядько, я оконячився", відповів веселий парубок. "А матері твоїй, як це оконячився?" "Конем став, дядько, от ж ржу по жереб'ячому. А я вицеїсть? Не підходьте до мене, задом ударю", сказав і другий парубок, смаглявий хлопчина з чорними бровами, що зрослися на переніссі. «Татю на вас, гаспідські діти", сердився Омелько. Усі наблизились до прибулих і з подивом поглядали на них. Гарненька старша онука Омелькова крадькома поглядала на веселого парубка і в очах її спалахувала ніжність. Стара Омельчиха під першою щоку рукою хитала старою головою і теж усміхалась, шепочучи. «От дурні, молодіші й веселі!» Парубки розказали, що з ними трапило. Вусатий козак насупився. «Ось до чого дійшло». Тих бурмотів він. «Людей хрещених на коней обертають». «За що ж це вас отак?» спитав він, помовчавши якийсь час. «Та що в неділю до костьолу не пішли, а пішли до церкви». Гарненька дівчина знай поглядала крадькомана Грицька, який безтурботно розповідав про те, що возив на собі ксьонза і що його як коняку вбили нагайкою. Кілька разів загорілі щоки її спалахували рум'янцем від сорому та обурення. А чи нема у вас, бабусенько, чого-небудь мокрого? А раптом звернувся Грицько до старої Омейчихи. Старенька лагідно усміхалася. Мокрого, хлопче, та покренького бабцю.